Alhamdulillahi Rabbil Alameen, salatu wassalamu ala nabina Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila jevmi d ba'd. Zahvala pripada Allahu, gospodaru svih svjetova. Salavate i salame donosimo na Allahu, poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu i sve plemenite ashaabe. Nastavljamo sa komentarom i druženjem uz ovo dijelo temeli sunnetu od imama Ahmada ibn Hanbala. Allah mu se smilovao. U prijedhodnom predavanju govorili smo o sljeđenju ashaba Allahu poslanika wassalam, i da je to jedini put koji nas vodi ka ispravnom razumijevanju vjere i ispravnom praktikovanju vjere i ukratko smo se dotakli i vrijednosti ashaba Allahu poslanika wasalam, i njihovog posebnog stepena u islamu došli smo do druge teze druge stavke koju je spomenuo Imam Ahmed ibn Hanbal Bujerom brate Hamza Bismillahirrahmanirrahim Rekao Imam Ahmed, Allah musim smila o temelji. Osnovna načela sumneta kod nas su po dva ostavljanje i napuštanje novotarija zato što svaka novotarija zabuda. Zatim je Imam Ahmed spomenuo nakon sleđenja upute ashaba Allah-u poslanika sallam, i ugledanja na njih, sleđenja njihovog puta, spomenuje je i napuštanje novotarija. Kaže u atarkul bida'i. Pokul ljubid Atin Fehi Bae i ostavljanje napuštanje puštanje novatarija zato što je svaka novatarija zabluda bluda. Balalet. Ono što je suprotno slijđenju. O ta ashabi Allahu poslanika alejhi salatu ve selam ysta ubogenje novatarija u vjeru zato što je novotarija bidat nešto novo nastalo u vjeri nešto što nisu poznavali ashabi Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selam nešto što nema osnove u vjeri i zato je u istom kontekstu ima Ahmed ibn Hanbel spomenu i napuštanje novatarija ostavljanje novatarija kaže osnove Temelji sunneta kod nas su tvrsto pridržavanje za ono na čemu su bili ashabi Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam i ugledanje na njih i ostavljanje na puštanje novotarija. Zato što je to uzajavno povezano. Jedno ide uz drugo. Jer onaj koji praktikuje u vjeri novotarije takav ne slijedi ashabi Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ne slijedi njihov put jer je to suprotno njihovoj uputi. To je suprotno ugledanju nas Habeba Allahu poslanika sallallahu alayhi wa sallam. el bidah na arapskom jeziku znači nešto što je izmišljeno, nešto novo, izmišljeno bez prethodnog primjera. Dakle nešto što je izmišljeno nema neku osnovu na koju se vraća, na osnovu koje je sagrađeno i zasnovano. Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala naredujući Allahov poslaniku sallallahu alayhi wa sallam da obznani ljudima: "Kul ma kuntu bid'an min ar-rusul" ka ja nisam izmišljotina od poslanika, nešto novo, nešto što prethodno nije bilo. Dakle ja sam samo nastavak poslanika koji su bili prije mene. El bid'atu, jezičko značenje te riječi, je, nešto novo nastalo. Kada kaže imam Ahmed I ostavljanje bida'ata, ostavljanje kod nas se prevodi novotarija. Na arapskom jeziku jezičko značenje toga je nešto novo, nešto novo nastalo, izmišljotina. I slično ovom jezičkom značenju je i terminološko širijatsko značenje. A to je da je novotarija sve ono što je izmišljeno u vjeri. Što nema osnove u vjeri. Što nije zasnovano na argumentima, na dokazima. Nije zasnovano na Kur'anu i na sunnetu Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Nešto što nisu poznavali ashabi Allahov poslanika alaihi salatu wa sallam. I u mnogim hadithima Allahov poslanika alaihi salatu wa sallam zabranjuje novatarije. I spominje da su novatarije put koji vodi u zabludu. Kao što je prethodilo u hadithu Irbada ibn Sarije. Radiyallahu anhu wa ikhsu zabilajli Imam Abi Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah i drugi da je Poslanik alejselatu vesselam rekao: "Vas i vas novosti u stvarima, jer svaka novost je bid'a, dobro se čuvajte, upozoravam vas na nastale stvari u vjeri, na izmišljotine u vjeri, na novine u vjeri, jer svaka novina je bid'at, novatorija, a svaka novatorija je zabluda. تكوجر حديث كيغز بلج إمام مسلم ودجابر ابن عبد الله رضي الله عنهما الله فصانيك صلى الله عليه وسلم يركو إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله زيستيناي استنيتي غور قبر, قبر الله سبحانه وتعالى أنايب لا je uputa Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam a najgore stvari po vjeru su novine a svaka novina je bidaat novotarija a svaki bidaat je zabludah dolalet u rivajetu dodatku kod imama Nasaija kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam و kulle dolaletin finnar a svaka zabludah završit u vatri Svaka zablu da vodi u vatru. Također, u poznatom hadithu kojeg su zabiležli imami Bukhari muslim od Ajše radijallahu anha, Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam je rekao, Man ahtetha fi emrina hada ma lejse minhu fahu Onaj ko izmisli, ko uvede u ovu našu stvar, u našu vjeru, ono što nije od nje, ono što nije od nje, bit će mu odbačeno, neće biti od njega primljeno. U rivajetu kod mama muslima, u drugoj verziji ovog haditha, kaže poslanik sallallahu alaihi wa men amila amelan lejse alaihi amruna fahu rad. Ko uradi dijelo koje nije zasnovano na našoj vjeri, koje nema utemeljenja u ovoj našoj stvari, u našoj vjeri, bit će mu odbačeno. To jest neće biti od njega prihvaćeno, neće mu biti primljeno. U ove četiri predaje koje smo spomenuli, poslanik alaihi salatu wa salam izričito zabranjuje svaku novatariju u vjeri. وحديثك يكس متشولي كاجة الله فصلانيك صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة سفاكا نواتريا إزعى بلد إني أستبيو prostorani jednoj novotari jer su ovo općenite riječi Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ko je obuhva svaku novotari bila ona velika ili mala također ru hadisu Aisha radijallahu anha poslaniku sallallahu alejhi ve je rekao men ahdath fi amrina nahada. ona iko veda ovu našu stvar ko izmislio ovoj našu stvar u našoj vjeri ono što nije od nje neće mu biti primljeno neće od njega biti prihvaćeno biće mu odbačeno, što znači da je uvođenje bilo kakve novotarije u vjeri, uzaludno, ludno, beskorisno, naprotiv šteti će onom koji to radi. A u drugom rivayetu istog hadisa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Man amila 'amalan illa kaura adi dilo", koji nije zasnovano Na našoj vjeri koje nije poznato u našoj vjeri Biće mu odbačeno Što znači da je onaj koji slijedi ono koji uvodi novatarija u vjeru Da i njegovo dijelo neće biti prihvaćeno Neće novatarija biti prijimljena ni od ono koji je izmišlja Koji uvodi novatariju u vjeru Niti će biti prihvaćena novatarija i primljena od ono koji se povodi za onim koji uvodi novatarija u vjeru Dakle jedno bio onaj koji uvodi ili onaj koji slijedi druge Koji radi novatarije koje su prijethodno izmišljene i uvedene u vjeru, ni njegova Dijela neće biti prihvaćena kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, iz ovih predaja možemo da spomenemo definiciju novatarije. Šta je to novatarija? Kako da prepoznamo novatariju u vjeri? Prvu stvar koju možemo primijetiti iz ovih predaja jeste da je to nešto što je izmišljeno. Nešto što nije poznato. Također, druga stvar koju možemo da primijetimo iz ovih predaja jeste da je to novina u vjeri. Da je novina u vjeri. Da se ne radi o dunjaluku. Da se ne radi o izumima kada je u pitanju Dunjaluk, nego se striktno spominje uođenje novina u vjeru. Dakle, na prvom mjestu to je nešto novo, na drugom mjestu to se pripisuje vjeri, to je novina u vjeri. I treću stvar koju možemo da zaključimo iz ovih predaja, jeste da je to nešto što se ne oslanja na neku osnovu, na neki temelj iz Kur'ana i Sunneta. Dakle, nema osnove, nema dokaza za to. Zato ne postoji nikakav argument. To je nešto što nema prethodnog primjera ouvieri dakle nema dokaza na koji se oslanja i na osnovu kojeg je zasnovano nego je nešto što je izmišljeno po strastima po proizvoljnim mišljenjima po, po ličnim prohtjevima i tome slično i zato Hafid ibn Rajab poznati islamski učenjak kada definiše novotariju kaže da je to svaka novina svaka izmišljotina koja je pripisana vjeri i nema osnove u vjeri dakle ne, ne naslanja se ne nešto od širijatskih argumenat ne izlači svoj propis niti iz ajeta niti iz haditha Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam i to je dalalet zabluda I vjera je od toga čista. To nema ništa sa vjerom. Dok ono što je novo u vjeri, ali ima asl, ima osnovu na koju se oslanja, ima argument za ono što se čini za to, to djelo, postoji argument u šarijetu, to se ne naziva novotarijom. To se naziva novotarijom. Osim... U jezičkom smislu može se reći da je novatarija, to jest da je bilo zaboravljeno među ljudima pa je neko to oživio zato što ima svoju osnovu. Zasnovano je na dokazu u vjeri pa se zove novatarija u jezičkom značenju. Novatarija to jest nešto što je novina ali u šariackom terminološkom značenju ne smatra se novatarijom. Primjer toga je teravija namaz koju je oživio pravednih halifa, vođa pravovjernih, Omer ibnul Khattab, radijallahu anhu, nakon što su ashabi za vrijeme Allahoposlanika, sallallahu alaihi ve sellem, u zadnjim godinama njegovog života, kao i za vrijeme hilafeta Ebu Bekra, radijallahu anhu, klanjali teravije, ali svako zasebno, ili bi klanjali u manjim skupinama teravije. Pa je Omer, radijallahu anhu, kada ih je vidio u džamii rašterkane svako za sebe klanja ili u manjim grupicama okupio ih je da zajedno klanjaju teraviju i za jednog imama okupio ih je da zajedno klanjaju i za jednog imama i kada ih je vidio kako zajedno u džamatu Spojeni Safova klanjaju i za Jednog i mamama Taraviju, rekao je Ni'mat bid'at hadihi, ka divna li ovo novatorija? Divna li ovo novatorija? Da li je Omer radijallahu anhu nešto izmislio od sebe i uveo u vjeru nešto što nema osnove? Ne, zato što je poslanik alejhi salatu vesselam kao što je došlo u hadisu kod Buharija kod Muslima, klanjao teraviju nekoliko noći sa svojim ashabima. Prvu noć ih je okupio pa im je klanjao teraviju. pa tako isto učinio je i druge noći. Pa je i treću noć okupio. U nekim predajama kada su se okupili četvrte noći u velikom broju tako da je džamija postala tijesna poslanik selam nije im izašao da klanjate raviju, nije izašao da im predvodi teraviju. I onda, nakon što im je klanjao sabah namaz, obratio im je se rekavši, meni nije bilo nepoznato da ste se vi okupili. Znam da ste se okupili sinoć, da klanjate za mnom, ali sam se bojao da vam ne bude propisano kao obaveza da vam ne bude teravija naređena pa zato nisam izašao da vam predvodim namaz. Iz njegove samilosti samil prema ovom ummetu. Dakle, poslanik s.a.v. je propisao teraviju i klanio je ashabima teraviju u džematu, ali je ostavio taj sunnet ili taj propis iz straha da ne bude propisano kao obaveza, kao vađib, kao fard. Nakon što je preselio poslanik s.a.v. više ne postoji taj strah. Ne bojimo se da će biti propisan kao obaveza. I onda nam je propisano da oživimo ponovo taj sunnet kojeg je poslanik s.a.v. ostavio sa razlogom. I to je ono što je učinio Omar ibnul Hatab radij oživiвши plaňanje teravije u džematu i kada je rekao divan ili ovo bidat odrazumjevao je jezičko značenje te riječi odrazumjevao je jezičko značenje tog termina da je oživio nešto što je zamrlo među među ljudima zašto nije oživljeno prije toga zašto Ebu Bekr radijallahu anhu to nije živio zato što je Ebu Bekr radijallahu anhu bio zauzet drugim bitnim pitanjima koja se dotiču islamskog ummeta. Bio je zaokupljen onima koji se odmetnuli od islama i koji su odbijali da se pokore šariatskim propisima. Koji su prijethodno prihvatili islam, ali kada je Poslanik s.a.w. preselio na Ahiret, odbili su mnoge širijatske propise, između ostalog odbili su i da daju zekat. Neki se proglasili lažno i poslanicima i vjerovjesnicima, pa je Ebu Bekir radijallahu anhu bio zauzet njima, bio je zauzet borbom na Allahovom putu. Ali Omer radijallahu anhu stanje za vrijeme njegovog hilafeta dijelimično se promijenilo na bolje i onda ashabi i tabi'ini kada ih je vidio posvećene ibadetu u noćima Ramazana, okupio ih je da klanjaju zajedno za jednim imamom noćni namaz, to onako kako su to oni čilni prijethodno sa Allahom i poslanikom s.a.s. Dakle, ako propis ima svoju osnovu u šerijatskim argumentima, onda se ne smatra novotarijom osim u jezičkom značenju. Dok svaki propis, svaki novi ibadet, svako novo ubjeđenje ili vjerovanje ili tvrdnja, sve ono što nema osnove u šerijatskim argumentima, što nema osnove u Koranu i sunnetu, porazumijevanju, i opet ističemo ovo pitanje, porazumijevanju, Ashabi Allahu poslanike sallallahu alejhi ve sellem to se smatra danas jer nema ni jedne frakcije kako spominje Imam Şaltibi Allahu mes'miloval nema ni jedne frakcije niti grupacije u islamu nema ni jedne sekte novotarske a da za svoja ubeđenja i za svoja djela ne navode argumente iz Kur'ana i Sunneta međutim to je pogrešno razumijevanje Kur'ana i Sunneta ili u osnovi nema dokaza onom što oni spominju ili su pogrešno razumjeli ono za što se hvataju od ajeta i hadisa i na osnovu toga pokušavaju da opravdaju svoju zabludu. Ukratko možemo da pomenemo rezime onoga što je prethodilo, a to je da je svaka novina u vjeri, svaka novina u vjeri. Dakle, novina i u vjeri ne dotiče se Dunjaluka, koja nema osnove u šariatskim argumentima po razumijevanju prvih i odebranih generacija, smatra se novotarijom koja je zabranjena šariatskim argumentima, od kojih su i haditi koje smo prethodno spomenuli. Ili još kraću definiciju koju možemo spomenuti jeste svaka novina u vjeri za koju nema dokaza u šariat. To je Svaka novina u vjeri, sve što je izmisljeno u vjeri, zašto ne postoji dokaz u šarijatskim argumentima. Riječ je Allahov poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, svaka novotarija je zabluda. Upućuju na to da u vjeri nema dobre novotarije, da u vjeri nema lijepe novotarije, da su sve novotarije zabluda. I u tome je odgovor onim učenjacima koji dijele novotariju, na lijepu i na lošu novatariju, pa kažu ono što je zabranjeno ovim hadithima je loša novatarija, dok postoji druga vrsta novatarija, a to je lijepa novatarija koja je dozvoljena u vjeri što je i te pogrešno. I na to su upozorili i ukazali mnogi islamski učenjaci da je podjela novatarije na lijepu i na lošu novatariju neispravna, da zato nema dokaza u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Naprotiv, imamo dokaz koji upućuje na suprotno tome, a to je da je svaka novatarija zabluda, da je svaka novatarija zabluda. Svejedno smatrali je mi lijepom ili lošom. Jer ko je taj koji će odrediti šta je lepo, a šta je loše? Ko je taj koji će definicati koja je novatarija lijepa, koja loša? A poslanik sallallahu Alihu ve kaže svaka novatarija je zabluda i kako kaže šejh ibn Uzejmin Allahu estesmilallahu ovaj hadith svaka novatarija je zabluda je sablja u ruci svakog sunetlije s kojom se bori protiv svake novatarije sablja koju ne može niko slomiti do sudnijeg dana do sudnijeg dana ne može niko slomiti i ne može biti poražena dokle god je držiš u rukama jer poslanik sallallahu alaihi ve sellem je nedvosmisleno jasno rekao svaka novatarija je zabluda što ne ostavlja prostora ni jednoj novatariji vjeri Ostavljanje novotarija je jedan od osnovnih pricimpa u islamskom vjerovanju. Kao što vidimo, Imam Ahmed na samom početku ove poznate poslanice ovog korisnog dijela temeli sunneta na samom početku spomenuje napuštanje ostavljanje novotarija zbog bitnosti ovog pitanja. To je jedno od osnovnih temeljnih postulata islamskog vjerovanja. To je ono što pravi razliku između sljedbenika sunneta i sledbenika zabluda u množini, jer je pravi put jedan, a zabluda je mnogo. Zbog što Zbog čega su islamski učenjaci? Počejuši od Allahoposlanika sallallahu alaihi wa sallam na prvom mjestu, pa zatim njegovih ashaba radijallahu anhum, pa zatim učenjaka koji su došli nakon njih. Zbog čega upozoravaju na novotarije? Zbog čega toliko kude novotarije? I upozoravaju umet na opasnost i na štetnost novotarija? Pa zato na prvom mjestu Što je svaka novotarija zabluda kao što smo čuli od Allahovu poslanika sallallahu alijhu sallam, kao da smo svojim ušima čuli Allahovu poslanika sallallahu alijhu sallam da kaže svaka novotarija je zabluda. Preneseno nam je vjerodostojnim lancima prenosilaca kao da smo mi bili prisutni kada to izgovara. Svaka novotarija je zabluda, to jest nazvao je novotariju zabludom. A zabluda je ono što nas vodi u vatru i da bi se sačuvali vatre, da bi se su, sačuvali Allahove srđbe i patnje, moramo da se sačuvamo zabluda, moramo da se udalimo od zabluda, bile male ili velike. Zatim na drugom mjestu svaka novotarija je suprostavljanje Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Slijedjenje drugog puta mimo njegovog puta. A Allah subhanahu wa ta'ala nam naređuje قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِلْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Reci, o Muhammed, obznani svim ljudima, o Allahom poslaniće, إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ Ako vi volite Allaha, fettebi'uni, yuhbibkum Allah. Onda mene slijedite, i vah će Allah za volit. وَيَغْفِلْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ i oprostit vam vaše grijehe. Sledenje poslanika Salatu wasalam je dokaz da volimo Allaha subhanu wa ta'ala iskreno i da volimo Allahovog poslanika Salatu wasalam iskreno i to je put koji nas vodi do Allahovog oprosta. Dok novatarija je suprotna tome, to je sušta suprotnost sledenju sunneta poslanika sallallahu aleyhi wa sallam. Ište ga se razumije da onaj koji praktikuje novotariju da ne voli Allaha subhanu wa ta'ala Onako kako treba, niti da voli Allahovu poslanika sallallahu aleyhi wa sallam, niti da će mu Allah jelala uprostiti grijehe. Jer radi suprotno onome što je naredio Allah tabaraka wa ta'ala. Ako volite Allaha, mene slijedite. To jest Allahovu poslanika sallallahu aleyhi wa sallam. Ako volite Allaha, slijedite Allahovu poslanika sallallahu aleyhi wa sallam. Ona je koji uvodi novatarije u vjeru. Da li on sledi poslanika sallallahu aleyhi wa sallam ili ne? Ne sledi poslanika sallallahu alaihi wa sallam, Jer to nije propisao poslanik Rekli smo da je novotarija svako djelo Ili svako vjerovanje Za koje ne postoji dokaz u šarijatu Koje nije zasnovano na šarijatskim argumentima Kada kažemo šarijatskim argumentima Mislimo na Kur'an i sunnet Allahu poslanika sallallahu alaihi wa Ju I u hadithu kojeg smo često spominjali Hadith od Erbada ibn Sarije Šta je rekao poslanik sallallahu alaihi wa Aleikum bi sunneti Držite se mog sunneta I sunneta mojih pravednih upućenih halifa mene. Uzd u bin بالواجب. Svršto to, stisnite svojim kutnjacima. Nemojte ispuštat. Ni pošto nemojte se otoga udaljavati. Kada kaže oporučujem vam da sledite moj sunnet. Šta se time podrazumijeva? Podrazumijeva se da ne sledimo novotarije. Da čvrsto sledimo sunnet poslanika sallahu alejhi ve sellem, to jest da ne odstupamo od sunneta slijedeći praktikujući uvjeri ono što nije od vjere. Zatim svaka novotarija u vjeri. Suprotna je našem svjedočenju da je Muhammed Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Jer značenje našeg svjedočenja da je Muhammed Allahov rasul, da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Allahov poslanik jeste da mu se pokoravamo u onome što nam naređuje i da ostavimo ono što nam on zabranjuje i da vjerujemo u sve ono o čemu nas je on obavijestio i na koncu da ne obožavamo uzvišenog Allaha osim na način koji nam je on pojasnio osim na način koji nam je on propisao ponarad bi uzvišenog Allaha tebaraka ve taala to je značenje kada kažemo ešhedu an muhammeda rasulullah i svjedočim da je muhamed Allahu poslanik šta to znači je to izgovaranje jezikom puko izgovaranje riječi jezikom koji za sobom ne povlači djela u praksi bez poznavanja značenja toga šta znači naše svjedočenje da je muhamed Allahu poslanik pa znači upravo i da obožavamo Allaha samo na način koji nam je on propisao alehi salatu ve Također svaka novotarija u vjeri je i udar na islam, je udar na našu vjeru, jer time se šalje poruka drugima da naša vjera nije potpuna, da naša vjera nije savršena, da u našoj vjeri ima prostora za dopunjavanje, za uvođenje novih stvari, a uzvišani Allah tebara kao ta'ala šta je objavio Rasulullahu s.a.v. na oprosnom hadžu. na danu arefata, objavio mu je Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Danasamum usavršio vašu vjeru i potpunio svoju blagodat prema vama i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. Sve ono što je do tog ajeta objavljeno čarijetski je vjera. Sve ono kako kaže imam Malik ibn Enes. Allah mu se smilovao. Što tog dana nije bila vjera, nije ni danas vjera. Do sudnjeg dana. Sve ono što nije bila vjera, do objave ovog ajeta, ni danas nije vjera. Zato što je Allah subhanahu wa ta'ala usavršio vjeru, upotpunio vjeru, zadovoljan da nam vjera... Koju je objavio svom poslaniku da nam to bude vjera, da sa tom vjerom, sa tim ubjeđenjima, sa tim ibadetima da se približavamo njemu, nipošto sa nečim drugim mimo toga, sa nekim novim, novonastalim, izmišljenim ubjeđenjima, vjerovanjima ili ibadetima. Također svaka novotarija je i udar na Allahovog poslanika sallallahu alaihi vselem, potvara na Allahovog poslanika sallallahu alaihi vselem da nije u potpunosti dostavio od svog gospodara ono što mu je naredio da Od vjere. Svaka novatarija koju uvedu u vjeru, koju izmisle, sa kojom dođu, oni koji izmišljaju novatarije. Ako tvrde da je to ibadet s kojim je dozvoljeno da se približavamo uzvišenom Allahu, postavljamo im pitanje. Da li je taj ibadet poznavao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam ili ga nije poznavao? Ako kažu da ga je poznavao, pitamo ih, a zašto nas onda nije obavijestio o njemu? Je li to znači da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam nešto od vjere sakrio? A uzvišeni Allah mu je naredio da dostavi ono što mu on objavlije. Ja ejuhar rasul bellegma unzile ilajke mirra. اوه اوصل نيت قال الله عز بلغ ما انزل اليك من ربك prenacio no sto ti se objavio od tvog gospodara fa ilam tafal fama balagta risalatak Ako ne preneseš ono što ti se objavlje od tvojeg gospodara, onda nisi dostavio njegovu poslanicu. Onda nisi dostavio njegovu poslanicu u potpunosti. Sakrio si nešto od vjeri. Pa ih pitamo da li je poslanik s.a.v. znao za tu novotariju ili nije znao. Ako kažu znao je, onda kažemo to je potvara da je poslanik s.a.v. nešto od vjeri je sakrio. Da nije u potpunosti dostavio ono što mu je Allah objavio. Jer do nas nije preneseno ništa o tome. Ne nalazimo potvrdu za to u hadithima Allahu poslan A ako kažu da poslanik sallallahu alaihi wa sallam nije poznavao to što su oni u vjeru uveli, onda kažemo vi kao da bolje znate vjeru od poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a onaj koji tako kaže upitan je njegov iman, upitno je njegov vjerovanje, to je tekako opasno tvrditi da poslanik sallallahu alaihi wa sallam nije poznavao ono od vjere što drugi poznavaju. Dakle, to je udar na čast, udar na emanet, na povjerenje Allahu poslanika s.a.s. koji nam nije ostavio puta koji nas vodi do uzvišenog Allaha da nam ga nije pojasnio, koji nam nije ostavio put koji nas vodi u zabludu, koji nas vodi u vatru a da nas na njega nije upozorio koji nas je o svemu onome što nam je potrebno u našoj vjeri, koji nas je upozorio na sve ono što nam šteti u vjeri, sve ono što nam je potrebno da obožavamo Allaha, da se Allahu uzvišenom približimo, o tome nas je podučio Allahu poslanik s.a.v. I onaj koji uvodi u vjeru novotarije, svejedno male ili velike novotarije, taj udara na povjerenje poslanika s.a.v. Taj potvara poslanika s.a.v. da nije u potpunosti prenio i dostavio poslanice svog gospodara. Zatim, uvođenje novotarija u vjeru je put koji vodika podjeli ummeta, koji dovodi do razilaženja među muslimanima, koji razjedinjuje ummet, jer ako otvorimo vrata da svako uvodi u vjeru ono što želi, da izmišlja nove ibadete, da izmišlja nove obrede, To će dovesti do toga da svaka skupina ummeta ima svoju vjeru, svoju zasebnu posebnu vjeru, da se svaka skupina raduje onome što pripovijeda i mi smo toga svjedoci, da svaka nootarija dijeli muslimane, da svaka nootarija pravi podjelu među safovima, da unosi razdor među muslimane. Udmite primjer Mevluda koji se obilježava u mnogim muslimanskim zemljama. Oni koji ne obilježavaju Mevlud i koji ukazuju na Mevlud i koji pojašnjavaju da to nisu obilježavali ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sredem koji su više iskrenije voljeli Allaho poslanika sallallahu alaihi wa sredem od svih nas bivaju potvarani da ne vole poslanika sallallahu a.s. da ne vole njegov sunnet, a istina je suprotna tome. Da su oni ti koji vole poslanika sallallahu a.s. više od drugih. Da su oni ti koji zbog ljubavi prema poslaniku sallallahu a.s. ne obilježavaju ono što on nije propisao od vjere. I poznato vam je koliko ta novotarija i druge novotarije dijele muslimane. Kada bi zamislili da nema te novotarije, mnogo bi stanje bilo bolje među muslimanima. Ne bi se oko toga raspravljali i ne bi se dijelili i ružne r drugima govorili kada bi samo oni koji uvode novatarije u vjeru kada bi ostavili te novatarije odrekli ih se i prihvatili se sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem dakle novatarije vode ka cijepanju ummeta dovode do razilaženja među muslimanima i do podijela ummetu isto tako uvođenje novatarija u vjeru dovodi do toga da zamre sunnet Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem da se zaboravi i potisne sunnet poslanika alejhi salatu ve selam kao što su govorili ispravni prethodnici kao što su govornici imami od selefa mabtadaa qawmun bid'atan illa adaa'u min as-sunnati mithlaha aw ashad ni yanarad uveo novatariju u vjeru a da nisu zaboravili izgubili potisnuli od sunneta isto toliko ili više od toga Uvođenjem novatarija u vjeru potiskamo sunnet poslanika sallahu alaihi wa sallam, zato što je vjera potpuna, čaša je do vrha napunjena i kada dosipamo novu tečnost moramo iz te čaše, iz posude moramo potisnuti ono što se već u njoj nalazi. Tako isto je sunnet, naša posuda, naš, naša vjera je napunjena do vrha. Nema mjesta ni za jednu kaplicu novu. I onaj koji uvodi novatariju vjeru, takav potiska sunnet. Umjesto sunneta, izmislaj donosi nove i badete, uvodi nove i badete. Iz ovoga što smo spomenuli, vidimo veliku opasnost novatarija vidimo koliko su novatarije štetne po islami muslimane Izbog toga su prve odabrane generacije žestoko upozoravale na novatarije, pozivale na ostavljanje novatarija, na napuštanje novatarija na klonjenje novatarija i pozivali na slijedjenje sunnata Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam za čvrsto pridržavanje onoga na čemu su bile odabrane generacije, onoga na čemu je bio poslanik sallallahu alaihi wa sallam i njegovi plemeniti ashabi, oni koji slijede na istini do sudnjeg dana, kao što se prenosi da je Omar govorio dobro se čuvajte oni koji dolaze sa novim mišljenjima u vjeri fa innhum a'da'u as-sunan oni su neprijatelji sunneta Allahov poslanika sallallahu alayhi wasallam nisu bili u stanju da nauče i razpoznaju hadise poslanika sallallahu alayhi wasallam pa su od sebe po svom mišljenju govorili i tako su zbog toga otišli u zabludu i druge zasobom vode u zabludu i Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu je govorio al-iqtisadu fi sunnati khayrun min al-ijtihad fi al-bid'ah umira wa sunnatun bolan trudna novatari umjerenost na sunnetu bolje je nego da se trudiš na novatarijama bolje ti je malo sunneta praktikovati i primijeniti u praksi nego i da dan i noć da praktikuješ novatariju mnogo više ćeš se umoriti a nećeš imati nagrade a sa sunnetom malo se umoriš ali imaš veliku nagradu i takođe Abdulaj ibn Mesud radijallahu anhu govori abi mi se ugledamo i ne izmišljamo ništa novo slijedimo i ne novatarije i nećemo skrenuti sa pravog puta dokle god se pridržavamo predaja i tako koja je govorio Ibn Mas'ud radijallahu anhu. Držite se pravog puta, njega sledite. Ako krenete desno ili lijevo, ako skrenete sa pravog puta na jednu ili na drugu stranu, otićete daleko u zabludu. I Abdullah ibn Umar, sina domera ibn al-Khattab anhu, plamenit ashab, jedan od najučeni ashaba, i koji su najviše sledili sunnet Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Šta je govorio? Kao što je poznato, kullu bid'atin dalalah wa in ra'aha an-nas hasana. Svaka novatorija je zabluda, pa makar je ljudi smatrali lijepo. Makar je de vidjeli da je lijepa ona je zabluda kao što su govorili i drugi ashabi ibn Abbas radijallahu anhuma Anas i drugi ashabi slijedi slijedi i nemoj uvoditi novotarije slijedi poslanika sallallahu alejhi ve selam slijedi ashabe i nemoj uvoditi u vjeru novotarije nemoj se povoditi za novotarijama nego slijedi ono što je pojašnjeno ono što je objavljeno Hasan el Basri poznati učenjak iz generacije tabienina najbolje je opisao sljeđanje sunneta Kaže, sunnet je tako mi onog mimo kojeg Boga nema, između onih koji pretjeruju, između onih koji popuštaju. Pa se strpite na tom putu, bez pretjerivanja i bez popuštanja. Kaže, zato što su sljedbenici sunneta u prijašnjem u vremenu, prije nas, najmalo brojni među ljudima. Najmanjih je bilo među ljudima, oni koji su slijedili pravi put. I najmanje će biti u dolazećim generacijama. Najmanje među ljudima će biti oni koji slede sunnet, koji su dosljedni u slijedjenju, koji na isprava način razumijevaju sunneti koji dosljedno slede sunnet Allaho poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa kaže Hasan al-Basri, to su oni koji nisu otišli za onima koji uživaju u dunjalučkim uživanjima, koji se provode na dunjalu, koji zaboravljaju na ahiret. Nisi su otišli za onima koji uvode u vjeru novotarije. nego su uzeli od dunjaluka samo onoliko koliko im je dovoljno. Na njihovom putu do uzvišenog Allaha subhanu wa ta'ala, na njihovom putu do Allahovog zadovoljstva i do njegovog dženneta i neslijedeno otarije, ne praktikuju u ono što nema osnove, nego slijede sunnet poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I na tome su se strpili sve dok nisu sreli svog gospodara. Na tome su se strpili na tom putu između pretjerivanja, između popuštanja, između podavanja dunjalučkim uživanjima i provodima, između skretanja i zastranjivanja u vjeri, praktikujući novatarije i sljedeći strasti u vjeri. Kaže i na tome su se strpili sve dok nisu sreli svog gospodara. Takje delike inša Allah pekunu. Pa takvi i vi inša Allahu ta'ala budite. I vi takvi budite. Također Hasan el Basri je govorio, od novotara neće biti primljen ni post, ni namaz, ni hađ, ni umra, sve dok to ne ostavi, dok ne ostavi novotarije. I govorio je Hasan el Basri, novotar, što se više trudi u svojim novotarijama, sve je udaljeni od uzvišenog Allaha. I govorio je Hasan el Basri, nemojte se družiti sa onima koji čini novotarije, zato što je druženje sa njima bole za srca, razboliće tvoje srce, zarazit će tvoje srce. I zbog toga su mnogi učenjaci izbjegavali novotare, bježali od njih, udaljavali se od njihovih skupova, nisu željeli da slušaju njihov govor, kako kaže Jahjeb bi Ketir. Ida laqita sahiba bid'atin fi tariqin fa khudh fi tariqin Kada sretne je na putu kreni drugim putem mimo njegovog puta, Udalj se od njega, da te ne zalazi. Sufjan al-Thauri govorio je, novatarija je draža i blisut, draža šejtanu od greha koji nije novatarija, jer greh koji čovjek čini, inače se kaje za njega. Zna da je to grije, zna da je to manjkavo, zna da je to propus, pa se kaje uzvišenom Allah od njega, dok novatar se nikada ne kaje za svoj novatariju, jer on smatra da čini dobro. I sa te strane novatarija i te kako opasnija od griha koji nisu novatarija zato što se novatar nekaje za svoje grijehe kaže Imam Ebu Mohamed al-Barbahari poznati učenjak od Selefa u svom Sunne, pripazi se malih novatarija uvjeri. vjeri jer male novatarije naknado postanu velike novatarije svaka novatarija kada se tek pojavila bila je mala novatarija nalikovala je istini malo je ličila na istinu Imala je dosta toga sličnog sa istinom, pa su ljudi malo pomalo bili zavedeni njome i ušli u te navatarije da naknadno niše nisu bili u stanju da ih napuste. Pa je onda malo pomalo postala vjera kojom se obožava uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala, a to je sve suprotno pravom putu kojeg je Allah naredio da slijedimo. I zato kaže o poručaju da li imam barbahari zato pogledaj Allah ti se smilovao svako onaj čiji govor čuješ u svom vremenu u vremenu u kojem živiš nemoj žuriti, nemoj požurivati nemoj se povoditi nizakim za kim. sve dok ne izvagaš dok ne provjeriš da li je o tome govorio neko od ashaba Allahu poslanika sallallahu aniju sallam da li je na taj način govorio neko od ashaba Allahu poslanika sallallahu aniju sallam ili ne da je o tome govorio neko od uleme ako zato imaš predaju ako imaš dokaz, čvrsto se prihvati toga i nemoj se osvrćati na bilo čiji niti davati prednost nečem drugom mimo onoga za što imaš dokaz pa da ne do Allah padneš u vatru molim Alaha ala, budu dokaz nas a ne protiv nas i molim ga, subhanahu taala da olakša slijedjenje sunneta Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem ina puštanje novotarija i molim ga, subhanahu taala da spoji u dženneto zajedno sa šehidima i odabranim robovima iako naša djela ne hoće se porediti sa njihovim dijelima, ali zbog naše ljubavi prema njima i zbog naše žudnje da budemo zajedno sa njima, molimo ga da nas spoji u njegovim džennetima sa ovim odabranim i plemenitim društvom. Allah najbolje zna. Wa sallallahu alejhi wa sallam wa baraka ala nabina Muhammed wa alihi wa sahbihi